В концтаборі ми взяли слова «ніцше» – той, хто знає, навіщо жити, подолає майже будь-яка як. Але в кожному разі мужність жити чи в тому від існування залежав виключно від того, чи володіла людина вірою в сенс існування у власному житті. У своїй основній праці людина в пошуках смислу Франк описав власний досвід виживання в концентраційному таборі і, викликав сві... і виклав свій Психотерапевтичний метод знаходження сенсу в усіх проявах життя, навіть найстрашніших, тим самим створюючи стимул до його продовження. Франкл був одним із головних засновників екзистенціальної терапії. Його праці стали джерелом натхнення для представників гуманістичної психології. Всесвітньо відомий вчений Віктор Франкл помер 2 вересня 1997 року на 92-му році життя і від серцевої недостатності. Амалія простягнула руку і вимкла світло. Заплющила очі і завмерла. Вона навіть не намагалася уявити себе в умовах, які довелось пережити тому лікарю. Її охопив Селенський жаль до всіх. До Віктора Франкла, такого сильного мудрого, до Віктора Скав'ярні, який попри втрату зору теж цілком давав собі раду. До тієї жінки з перукарні, яка щосили бореться за прогрес корої дитини. До Сільви, у якої теж доля була непростою, і навіть до бабусі-сусідки, яка дивним чином підкинула їй статтю про Франкла. Хоча, мабуть, мала намір показати допис про Сильву. Але раптом Амалія відчула, що це не їх, а її треба жаліти. Чи сварити? А може взагалі зневажати, адже це не вони – а саме вона раптом випустила з рук кришталеву вазу свого безсідного життя і мало не півроку скаволить надоламками. Згадалося, як зовсім нещодавно майже незнайома Женька з усіх сил тримала її по цей бік, хоч і не була психотерапевтом. Стало соромно за себе, дорослу тьотю, соромно за ту дурну розписку. Вона перевернулася на живіт, обхопила подушку і ткнулася в неї обличчя. За хвилину Сильва, Стрибнула на ліжко, потупцяла по ковдрі і вмостилася під боком. Розділ 48 Амалія ще не вирішила, що робити і як жити далі, але зранку вона прокинулася з дивним бажанням піти до тієї кирилівської церкви неподалік, на горі над стадіоном, куди збирався її повезти Віктор. Піти самі і роздивитись все на власні очі. Так захотілося. Невже вона не може це зробити без поводиря? Хоча сліпий поводир, то доволі дивне явище. Без сумніву, колись це була жива церква зі службами, святами, священниками та парафіянами. І певний весь цей необхідний для церкви набір був при ній від початку ХІХ століття, аж до ХХ, переживаючи вплив часу війн та інших катаклізмів, а також зміну канонів і традицій але наразі вона була порожня, прохолодна і освітлена лише променями сонця, що вливалися з гори у вікна. За столиком праворуч від входу співробітниця церкви-музею придала Амалії квиток і спитала, чи бажаєте екскурсію. Жінка відмовилася і рушила вивчати храм-музей самотужки. Вона й раніше дещо чула про Кирилівську церкву, але більше не про історію, а про іконостас і настінні розписи, зроблені відомим художником, Михайлом Врубелем колись бачила фотографії в інтернеті, репродукції і збиралася затягти Артура сюди, щоб їх подивитись. Адже дивна річ, виходить, що об'їхати чималу кількість закордонних країн із їхніми церквами, замками, руїнами та музеями було легше, ніж обійти всі цікамки Києва, де проживала понад 20 років. Амалія почитала на сцені інформацію про будівництво, реставрацію, відновлення церкви, але різні дати історичні відомості не затримували її голові. Тож вирішила просто тихенько обійти приміщення та роздивитися його, попрямувала до мармурового іконостасу. Дивне, дуже дивне відчуття охоплює, коли ти сам один у порожньому храмі дивишся в очі Божої Матері, а бачиш у них не скорботу біблійного персонажа, а біль і безмешний смуток живої жінки, звичайної жінки з кучерявою дитинкою на руках. Вона думала про своє, про те, що Артура тепер є донька. Може, ще будуть діти. А вона так і не пізнала цього щастя. А її ідея про всиновлення теж провалилась разом з усім величнім життям. Вона мало не пішла знову по колу старим, добре витопленим маршрутом страждань і нарікань, аж раптом здригнулася від голосу наглядачки, хоча та й говорила тихо. Пендлі в Рубеля належать чимало зображень у нашій церкві творений найкращого в Росії 19 століття монументаліста і незрівнянного майстра кольору вражень, не тільки художньою майстерністю, але й експресією мають великий емоційний вплив. Говорила вона ніби завченими з тексту екскурсії словами, але щиро і емоційно, малюючись роботами майстра.